Моя бабця, можливо, ще змогла б щось вдіяти, чимось зарадити. Та вона вже давно померла, а я... Ну, тепер таких знахарів, як вона, вже немає. Виходить, принаймні один такий є, поправив я його. Він заперечно похитав головою, допив свій коньяк, поставив келиха на столик. Ні. Від знань і магічної сили в даному випадку мало що залежить. Я спробую вам пояснити, от не знаю лише, чи ви зрозумієте. У всякому разі, ті люди, котрі приїздили перед вами, навряд чи зрозуміли.